Prentxaurrekoan agertu diren garazi, baigori, ioldi oztibarreko hausapesak, bizikiarranguratuak agertu dira beste xerbitxu baten galtzeagatik. gatik. Izburako klinikan orain arte operazioenetikiak egiten ziren, bai katarakta, fibroskopia, koloskopia, kanalkarpien bezalakoak. Hemen dikurte bat barne, xerbitxu horren galtzeko iriskua handia da, ars hartu duen erabakia inondotik. Zergatik beharrezkoa den olako xerbitxu baten atxikitzia eskualeri barnekaldi juntan, erraiten dauku, Miselo Zafren, bankako hausapesak. Frantzian ikaragarri fiteaida garatzen molde berri hori. Eta istantea honanako latanoia hortik pastuko da. Hortako dugu pena haundia. Holako xerbitxu geroa iburuz den xerbitxu bat. Hez dadin hemen izpurana. Egan ahibaitu holako uh, aktabatenako laualdi jombeak da. Edo baionat, edo donapale urat. Hemengo jendeanako. Eta horrek uh, aserretzen gitu... Beti hemengo serbitzuak uh, atxikitzeko behar baita bohokatu. eta sustut osagagariari mailai begira idutzen hau uh, uh, zinez atxiki behar dela hemen ere uh, xantza, horakos espezialisten uh, ekarrazteko uh, xantza hori. Eritetxeak behar izan direlarik, Dona Paoleko ospitalian xerbitxu horren askartzia erabakia izan da, eta denbora berian, izburako eritetseko operatzeko toki hori kentzia. Bai horri garazi eta ostibarri joldi aldeko haute txifrangok pentsatzen dute urbileko xerbitxu baten kentzia ez dela tokiko jenden honetan. Hori aldarazteko posible ote denez galdegin diogu, Claude Barretz izburako hauza pesari. Zene dizizion ki viandela ere ez, ARZ-etik elduden erabakia da. Biziki zaila izanen da, orai, erabakia hartu abaita. Baina mugimendu hori sortu nahi dugu Prezeski erabakia aldarazteko. Eritaren laguntza behar dugu ortarako. Galdegiten diego biltzia, ekainaren hiluan, manifestaldia egiteko hemen, fundazioaren inguruan. La populazioa present, ez izi zainteresoremen lehenan. Ikusiko dugu jendeak egiazki interesatuak direnez, manera hortan beizik espaitugu si aireesa mugiarazten hal. C'est à ce que l'on peut essayer de faire bouger la ARS.